مذاب در دناک دے یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خاوندانو لا تبتل اسوے دامو وجنی اثکار لرا وانتم خرم پدا سے حال کچی حرام کی ومن قتل اوچا جی قتل کر اثکار لرا ننکم ستاسونا متعمدن پا قاسو پجزا امیسلو ما قتل من النام نبادل را پشاند آئی چی وجلی رید ساروینا ذمرا ساروی چې وجلې وې نو دا غي په بدل کې با ساروی وجنی یا کومو به ذواات منکما په څنډه په کې پریبانې کاوندان انصاف تاسو نه حادیان بالغل کاو دین حدیا چرسولې وشي کا بیتان ذکر د کا به مراد او کفاره دنیا کفاره تو آمو مساکینا خوراک ورکو المسکنانو تا او عدل ذالکایا برابر دا دی سیا من روجا آم دیکھ چلی کمیوبانی واسو شو که بدل کری ساروی ورکو مسکن تا بی خوراک ورکو یا لاغی برابر روجا دیو نیو لی ازو قالی دا پارا و بالا امری سزاد کار پل اف اللہ و افکر دا اللہ اما صلفا دا اصنا چی تیر شویری مخی کې که کمکارو نشیو داغی بدر تا اللہ محفیو کی ومن آد آسو کی راو کردی دا فینتقم اللہ منو بدل بواخلی اللہ دا دنا واللہ او الله عزیزن غالب دے زنت قام بدل آغی سنکی دے وحل لکم رواز تاسل را سید البحرین کار دو دریا و تو آمو خوراک دے دی متا حل لکم فیدستاز دو پار راو لسیاران او دپار د کارلی والله و رمالي کوم حرام شي په تاسو باې ص سید بر ریخ کار ما وچي مادون خو ماسو پور چېران کېي او د او چې د اخکاری و حرام کو بندې کو دا احترا ل ب الله د ب الله د احترام د وجهه دکه بیت الله په اوچو نو د اوچ افکارې په ام والو باندې بند چې د چکار ب نه کوئ وتهپله او ریې دالهنا هغه ذاې للی توشرون چې د دبره راجمم کېشي جاالله کا بتاګ ز الله کا ل بتل حرامه کور د اضتهتییامل لنا زیډو دردو د خلکو ل حرامه اوکر زې میاش دی او حديا والقلاحي داو عميل والا آن دا اللہ دا عزت والا گرزولی دا عزت بکوئی دا حديث را او دا عميل والاو سرا اکوانڈا ورته لگه دلی دا دا آغا ساروی سرا چاگه دا بیت اللہ تروانده بیت اللہ دا پارا آغا ساروی سرا جسوگ روانده نو آغا سرای آغ بینشی بي وجلی دشمنم ورپسی لگه دلی و او د یاو دا قلاحی دی سرا جروانده نو دا غسلی ده بینشی ویلی ها, ها تقلید تقلید ها تقلید څه دی منل له قال د غیر نه بلا دلیل بلا طلبی دلیل دبل خبر منل لي بغیر دو دلیل غختونه چې دلیل دینه کواله دا خبره مانی دې ته تقلید وی ها نو غیر مقلدین وی دا قلاده دا ودا قلادین نه او ګره قلاده کنه انا قولادا چاہتا چاو لے کی گی ساروی تو وہی چاو لے کی گی ميتازم ساروی منگوائی چا آو ہاں ساروی دا جی ساروی چا کم ساروی دی اے کم قسمو بیا قولادا آگا ساروی تا چاو لے کی حلال ہوی او چې کوم سیز حلال نه آگا تا قولادا نا چاو لکا خار شدا قلاده نا چوله گی سپیر شدا قلاده نا چوله گی مخینجیر شدا دا قلاده نا چوله گی سارویر بی زده دا حلال دی درشان ساندوی میخد وغیره انسانان هم درشان دکیری د قلاده والا و سقیر قلاده والا چې کمته قلاده نه شتهغه موردار دی هغه نه دی چا د چې دیم قلاده چېی شو د هغهه دیدار دی هغه مقلت دی او هغه پاک دیداره دی هغه ک قدر شته ادب پهکشته د اوما او قدر ادب پهکشته د مضبونو قدر پهکشته اد پهکشته ځکه د دو قلاده ورته چېی شوې ده او کاتکه د دین قلا ده نه راځي ولې شي غیر مقلد دی هغه مردار دی هغه سپری خار دی خنجر دی اول قلا اذا داغه وقا لا مرداره کړی را داغه وقا د دین لپاره نه استعمالیږي دا مقلدو هغه به جهاد کرا زین وینم ورکي ول قلا اذا ذالک لطالم ان الله داړي دا دا دا پارا شي په هیڅ شی چې شي کالا خاخد دې سره وګورئ چې نه د عربیت نه خبر دې زني خبر حضرت اشاره دې الله تعالی هغه هارتې ها کولا دا ویل دا هارتې دا ویل دا هغه هارتا چې ولې شي وې دې موږ وایو چې کولا دا هارتم ویل کې چې د دین هارتواله واچولې شي مقلد شه ذالک لیتعلمو دا دې په راځي کوې شي ان لا چې وی شي کالا علم کوې دې ما فیسماواتي باسبایشی بردی وما في الارض عاصب عنخ قد دي وان الله بشكالا بكل شيء ناليم بار شي باندې پويري لمو پوي ان الله شي بشكالا شد ذلقاب سخذ اب ولئ وان الله بشكالا غفور رحيم بخون کي مهربان و ما هل الرسول الا البلاغ نشته رسول ډوټی دا راځي دیو masala راسي اودې وکړ کئ ها پکوا دا پکواني علماء چې کوم د حضرت شیخ خپل قران نور شاگردانو مرقدهو شاګردانو اوی masala ډیر په نورتو برسو ولي واجی څنګه د شیخ نور دې له وا ځکه سختو او ډیر کله مخالفین سختو هغه وخت یې هغه مساله جی چاو ری دلی دن آگوی کم سختی وی آو دیر پکلا که آگا سختی ورطا کار سو نو پیان کری دا او سم پانچپیر که د دا قرآن ترجمه واو ری نو آگا که او روچد چه او مساله دیر پنر توب رسی یو طالب و آگا یو مدرسه کیو مدرسه کی سنگ سبق استاستا که یو استاد څنګه ناس ته ا ماغه د شاشه پدې شروع کړې اور دې پدې را دی ویلې چې کله سبب چټی شو Taliban ټولو وتل دا استاد د میرات کې ناس دی او دمر سره کې ناس ته او چې څنګه ټول Taliban نوتې نو دا راګلې لواری بټ کړې د داننا زنګریه چولی دی اور ہیں دل اس کڑے د استاد دی میراث کڑے ہیں اور روح زے پکینو برے او دا چھے بیوالی وہبے او تو بیا شاستہ تکا پھر وای گپستانہ قران نزد کوم ایمان د نن نزد کوم ماجی چا نه ایمان د کڑے دین می تذ کڑے اے ہاں او ایمان دار سڑی تو جی ملک دی ایمان بیان کڑے او ایمان رسول او اغه بان د کو پر پتو کی روح زے پکینو آ طالبانو چې دیوالي مهتمن راغلي دي او ورته په بويسته تاسو هیڅ نه وایو خدای اور لکونه وکړه چې واره ګلاوکړه دي د تیويلی نشی تاسه چنو وېدا شان په خپل باندېم پاګه د کفر پتواله لګولا او ما ته میچت ورته کافر وایا وای ما ښا نو بشورو می پکړه مهتمن امر تراوله کړو هغه مو درښی دا یا نخلاس دي زیده د یو تا موږ دا کتله حق پرست ولما باندې کوفر پټوی لگا و وزمشتہ دازي بي شته حق پرستو باندې جری مرګي چا دين خور کړو اغي باندې کوفر پټوی لګي یو طالب و هغه د سوابۍ کې یو زيو بدمانشان وکړلې او وی کې را غونشي جمعي کړو او مولانو خبره وکړه چې دوا پجمه ثابت د سنتونو رسټو ځکه قرآن کې خدای پاک وایي ادعوا ربكم ادعوا جماه نمچن لے کی جما راشی ناغین نب جما مراد سنت ونص او خاص دواس عادتہ نو طالب هغه ور پاسی دو هغه ورتے ویجی قران کی کم لے کی جما راشی ناغین نب جما مرادی ویا یہ نه ہانہ شو او هیڅ کله ده جامې سی غراګلره اا نو شور شو یی شور شو هغه وې د زنه دلته ولاړ اندره ته ما ته جواب راکوي هانه وی کی یو بدمای شره پاتیدو چر پاتیدو امویان په طالب نیک نیک کېدل تمانچی د لاس دی ښانو کی چا څومینو په تمانچی ولم روغینا پرېدم وی طالب ما دمټ نیوله په زور راول ما چې راز زوبې تکتا چه در باندې څه وی ننځم ها ویما راوست چې می پيوس کولا ویما دې ځات کوم دې ویما دې 51 کې قران ویني تاریخ یوه دې 51 کې قران ویني اوس به چې ته یو 51 تا دکانو ویناتې مې یاران په ځین نه دې ماته سنې شېلې او ورته ما دیوماله جواب راکې نن هغه بټماشرګه له شیخ القرآن رحمت الله له دې وی چې جیتا دې طالبان نس ور کېړي ګومرک لای دې هغه چې دې یاري کوم دوی مالا جواب نیشی را کولو زمم تین دوی مالا دب دو هم نیشی را کولو دو طول دنیاو دا یو چنو یو طالبو دوم را کلک ده دا تاسو ور کردی والا ویس میری ور کردی قرآن مور دا خود دلیو دا خود دا ایمان کتاب ده انقلاب صدی که انقلاب راولی که دنیا تو لیو طرف تی ده با یو واضح اولاد یریگی نا اللہ دوم را زلو مضبوط ور کردی قرآن سر دا انسان زلو مضبوطی گی مس نئی رسول باندې مگر رسول الله والله یعلم الله پی کی پاس ما تدونا فاسجت قره کوي داسه ما تدمون فاس پای چی پټو ایتاسو والله استویل حدیث و طیب اسرت پی نظور لایباد چې د باندېانو په نوم باندې کمه منښت پلی پلي تیموردار دی والله استویل حدیث و ور نهبرابېې پهلیتهپ کو ولا آجبک کار په فن ک تا راکس سره طول خبي دي زیاتواې د پلی ته ډیران سومه ډیرر زیات وي او ګندونهې ګندونه داجانان نظر د دا غیر الله منفته د غیر الله پر بابا دربار کې ګنډې غلدي دا ډیران دی نه چېته له خو خیرات چاکري دی پرې ول ووایه ولو آجبکه ک سره تلول خدیس ور تا اللہ ویلی، رجس ور تا ویلی فتا قل اللہ و یری الله نا یا اولیل البابی خواہ وندان دا قل لہا لکم تفلیخون خواہ مخاجی کامیاب شہی اس عدب ذکر کئی عدب دا ذکر کئی مسالہ شورو دا نظر تغیر اللہ رد کی گئی واسی نا جیتا پوسو کی جی دا تراویشن لکاتا دیو کئی نا لس رکاتا دیو کاتا رکاتا دی یر جید دا زکات په چاچا واجب دي يردا اجاره هه طریقه څنګه دا يردا دا لاره ير طریقه څنګه دا دي د پاره دا تاسو نه کې شیطان ورته ذهن کې راولي چې دا masala پیګړوړي چې دوی هیت masala شروع وي نظر د غیور الله رات شروع وي په دې ټیم کې نور ته پوسنه ته ضرورت نشته مو مناسب تاسو کا دا جواب وکاري چې و masala را له دا غي مناسب تاسو ګدا ادب الله یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ تپوسو نمکوی دډی روسیزونو دډی روسیزونو تپوسو او مثالې بیان کې ان توبد الہ کوم ګرکارشی تاسو تاسو حکم خپبه کی تاسو وای ان تاسو په چیرې تپوسکو وي تاسو ان ها دې بار کې هی نه ينزل القرآن کلا چی نازله قرآن آ مومن قلوب سب الله دی عمر کې برکت واچي زمونږه بدرګي سره خواږی چیرګل ناپا بدرګلا حالت یو زنانو واغي ډیرو مدرسو ته خاتون لیګلې د دې آیات بار کې هین نزل القرآن کله چې نازلېږي قرآن نو مدودیانو مدرسې ته دې لريانو مدرسې ته کته پوښتنه کوي کله چې نازلېږي قرآن قرآن خو نازل شي وېني انه د سمات په کلیچناسي لري قرآن نغي ورله په پیغمبر بیا جواب نور کوي چې دې جواب کومنګتا ذهن کې را نه ده انه کتابونه کې داخلي دي بیا خپل مؤمن ګل څه په سلیګل هم هم مؤمن ګل څه چې خدای کلاولېګا نغي په بیماني بیا درس کې ویلې وې ان تس الوان هاین ينزل القرآن دا پنځیر تعریف پکې وکړو چا چې پنځیر کی ترجمه نه کړې نه ده دې آیات په مطلب بنې توي د نزول مراد د دې بیان دی واین تاسلوان ها هینا ينزل القرآن کته پوس کې د دې بارې کې کلاچي بیانیږي قرآن هتبدلکم کاربشداستان افل لا وان ها افکر د الله د دین و لاو کوپورن حلیم و لا کې صبر ناک سال قوم پته ای سرت پوس کړو دې قوم من قبلکم بخواسته اسونه او بغو به کاې نه بیا او ګرځل پهې باندېمون ک اوس تقریمات ل بعد کر بندگانو د ځان یو شي حرام کړي دی حام نه دی او د حرام کړی دی چرګه بانکوو کې و داس پیر ده دا به نهخورئس پیر دا چرګې بان کړی دی چره چې بانک د سرخ نه بان کوي سره مستشی ته یو سړی نار کډیر مست سړی وی هغه نار کډی سوراج دی بیا خبرو کې چې تا خبره نشي کولی او چې روډي وګړو پکې ټمو شي دی بیا دکارم کوي دا مستی کې ډوپ نه وي او ډیر په سیم پکې کوي ناغه چیرګه مستشی سربشین نو بان کوې ویره داس پیره دا نو چې پیره شنو چاله لګینو خلک وی مولا للیږي نو سپیره چرګه مولا لوی نو پس سپیره خرب خپل باندې کوي ها هغه سپیره مولا کوي هغه تم پټه ده چې دې خواځي مالا سربغه خنره علیګل چرګه چې سربشي واده پیراوی دې باندې ویني او که مو قضا نو راشي وای چې دا مولا ده نو مولا لویلې ګلا باور باندې حرامه کړبان دې کړتي تحریما دلې باندې وګړل دینزر ونه راوي داس برګ دې دینزر ونه باندې ونه هداب وي پیروي میا به وي با چا سي به عمولات سے به ویدہ ویدہ د برخه دا دا چا حرام کړی وی د ځانې حرام او حلال جوړ دا بهيرا صاحباو وسيله او فهم دا هغه د ځانې حرام کړیو حرام نو بهيرا هغه او خته به ویلې کې ویلا چا ویل به هغه بلز بجی راولن هغه په پای ور کول لږه دیول نثیرک او دارید پي بخن کو نه خپل لېپدي باندې چه نظر دي دی. زه که عادل است به چیروي او دا بختاور ده او ګورې ده به نوخره دي پي بنسو نوخري نه به ګرځي ته نه پني پسلو نه کې دار چا پسل کې به خور پي بت روان واه نو اگې ته به تکلیف وړي ځات دی ویدا حرام ده پمنګ باندې زه دی پدې را چا نظر دی صاحب به هغه ته ویلا چې له زنه به تجارت وکړ ا ته دمن بشو او په هر تجارت کې به ګټه او کلانوي به دې باندې چا نظر دی نو په یو لسم ځل باندې به پر خو دا ته بس وسوي نه د دې په حرام دی په خلکو باندې د دې وق حرام دی ا ځاب دې حرام کړو الله ورته نو ویلی وسيله ا غو کې ته به ویل کې دا وی وسلت اخا ها دا ضرور سره یوزې شي یو هغه وو شو بل باور سره اول با بچی به نر راول اوګه ندی به ور پسی خزه بچی راول ناګی په وسلات اخا دا ضرور سره یو ځای شومې پدی ته چا نظر دی او دا سوق بنخري پدی باندې سوق بار نه کوي سوق باری بارې کوي نا سوق به هیڅ نه کوي آزاد به ګرځي کدا لنګښوان ته دی پېم په خلکو هارانی وغوخې په خلکو هارانی نه ځان حرام حلال جوړ حا به هغه وخت ویلې وې نه چې را دې نه بل څوخي مال شي نو حما از ظهرو د دم لاوي ګرمه نه اغه څنګه به ویلې شای وی ګرمه نه ته به نه چا نظر دې دغه په سوق نه بار نه کیدای د زانه حرام جوړ کړیو دا لانه حرام کړی دا شان یو زې باندې سین تلې یا یو زې کې مرغۍ وسېګې دیری اغه چا کمنښت کړی د بابا پنن باندې یو زیارت خوکه یو زیوی او هغه قدرت راغلی وی ها نا منجوران دا خبره مشوره کی ګوریدا وسوګنی نه سی دا وسوګنی نه سی دا د بابانی اودې ته وسوګسوی نه اما منښت جسو د غیر الله پنن باندې کوي یا دا الله پنن باندې کئ هغه خپل مال دا خو د زی مال نه دی دا خو راغلی دی په اعلانې غونديز دي نویداب سو منیسی پدې د چا نظر د اوداد باباد د ریا دربار دی دا د حرام کړیو دا شان پښتانون د ځانه سیسون ډیر حرام کړیو دا الله نو حرام کړې الله د دې رد کوي تحریمات ال عبادت باندي چې دا حرام ني دي ما جال الله من بهر دین نه نه یې ګرځول الله د بهیر نه حرام اورنه د صاحی نا اورنه د وشیلی اورنه د خامنا ولیکن الذین الیکنا که سان کفر او چی کفر ای کړه دې یو ترونه لا یاکلون زیاد بین عقل نه لري و اذا قيل چې ویلې شي داتا لو راشی انزل الله ستاشر الگلب الا ویل د رسولتا قران بیانې له قالوا ایدی حسبنا ما وجدنا عليه ابانا ورې موږ لا چې مونږ دې موږ پای باندې مشران پهل نه نه ګوره موږ ته مشرانو د اجازهت نه دی کړې قران ته وې نه کړي مشران بدناموي ها مشران ته غلط نسبت کړی مشران خښه خلګې وي ها وي ته مشران ویلې چې نه ګوره مسائل باندې چېړې ها مسائل نه چېړې دا دی بارا طرف یو ګوړاسي یورور هغه د ته آزاد ګرځي د آزاد طبيعتو هغه بل هغه چې له چې له کېتلې و چې له او بیا راغې نو دا غرور بریدو نه بيټولوال هغه چې بریدو نه بيوال نو غرور ورته مولا نیمه او نو داسي داسبرګا نو سره تلې ما وکستا وقین راځل ته قاضي شه د قاضي شه بل نه د پیسو نه یو څو هغه او تاسو د بریدو نه دښکاره نه کې او راځي چې قایص یې په ور شو هغه ته مشران ویلي چې مسائل باندې چړي ها ضرور پوله والا او وینان موږ ته مشران ویلي چې مسائل باندې چړي ها نو خیر ده ک پردې لارګې راکی مسائل باندې چړي ها مالوش دی په ځان راولې دي ځان د ستړې کړې دي ها خرګې یو په بارو دی یو کله پر خپل ته کې نه ناشته مشران ټول بدنام کوي مشران خو خلګي دي عبدالرحم ته نه تاسو کړه قرآن باره کې شي مانی ها مولانا جمشید ته راغله اوه کال او به قرآن وارد او او اوریدلې او شیخ ته بیا ارمان ته پښتو باندې پویډه نه زبتن تطات شي قرآن ما ماوري بلهو طالبانی بیا د ری ورن راغله اوه کال باندې پروسه کال هم ری طالبان را لګیل چې قرآن دغه ورشي 25 ها قرآن دغه مشرانې خلک دی الله دی او عمرونه ورکیږي ودخکته تفقه کیدنه بیاغه مشرانتول بدنام کړي ها اویته تبلیغ ته غلط نسبت نه بکوی غلط ورته نوایخه کار دی که تبلیغ تمه بدویله نو مې بیا قرآن نشو بیانوله زه که دا تبلیغ دی نو کار دی و تبلیغ کی درېخ اسما خلق دی ها نمبر نمرهک دی نمرهک ښه خلق دی چیکم ځکه قرآن بر سوید قرآن درستم کې نه پابندې سره چیکله س کاری نیو نو روزه کې نی منګه <مانگی> نن باندې کوڅي روزینه زیدی ورس منګه ورته خو ګورو چف دای دا نورن توصیف درکې ځکه د قران خو پکې بیان کی کین نو د دې ځکه لپاره پکې بیان کی سلوی خراج ورته ملاوي شي نو سلوی څورز لمبا کې لاشي سلور نشي اوسګار وي د کار راځي نې نو سلور مې خپل پکې لاشي خو کار دې منګه ورته بد نه او منګه مالګر کیام کو پرې کار کی د قران مخالفت باندې کین دا خاله چې کړي ته نو د قران درښت نه کچر کچرتہ د مزدوری ورزې راشي مزدوری مې حلاله پر دې بریدو نه نویدا نمبر 1 د داخ خلک دي د دې منګ بعد د دوی چې سوک بعد وای نو دا خلک سره منګ دښمنی کوي چې دی خلکو بعد نو دا خطر لري غیر دي د دوی بچارې بعد دویم نمبر دو هغه خلک دی څنګه ټول مرې غلطی کړی ني په غلطو پسې ګرځېدل ا دو کې دا لا کې کلیکر ته موږ دین په جون کې نه وکړای په دریو روز ولاله ته بلیش کېنه چې دریو روز ولاله ندیاب یې چېرته په دې ਕਰਨي کې تا دغه ټې لیدنه په تندې دی راخله داتي دریو روز کې داغه تندې تور دیه وګدي تسبی پیدا کې ها شونډه نا موټر روې جوړ بیا او صفایي کې بالکل ها چې تور څه خبري با شونډه په پزې ته به ګینه بيزه لګیا دو ها په حافظ ذکر بیستام شروع کوي او چا کوای بیا بریډونه وي د دوکې لپاره دا ځان نه جامد عاشق کولې جوړه کړي دا او خلک دوکه کوي ها خلک له دوکه ور کوي کچرت کاروبار کې نه کاروبار کې دوکه دوکا ها اصول مسلمانان داوی د دین نه نفرت پیدا کوي دا د دسي خلکو د لاسه دریم قسم آره خلک دی نمبر 3 چاغه به کاروي ها به کاردا شي وي چه کور که پا خضا بانده وست نره تی نو یولا سورا زلال شی اشاریلا نو دا شرین چلکی چه بیاوا پس رایشونو خضا ورده سریا کور که اولو نو دانی نوی چه نوان روطای نو او منگا یو کور کربلالو سوال بمو که بل کرا ناغا وی گورا دا انتظام خودی چلی دا خودی که دار سکن ناغا چپاڑی دا لاز کی. او دا قصص دا غاندی ولولې ها هغه ځر په مخلاص راگی وی دا زماده اعماله کمه نه دا زماده اعماله کمه نه دي هانو بیا لا شوت تختی ځان د کار نه پټی بچی ته بهزار غواړي جامې ته غواړي د کار نه چاله سراونه نشین خزینه نه پټه نشی راونه ځان تختی دا غا نمبر 3 غټولو کې بیکاره هغه دین شي په نامې تبلیغ شي په نامو هغه داشه خلک دي نو تبلیغ غره موږ بد نه وایو خلک دي الله دې ولا توفیق ا میاں غریبانان خکار کوي ها ازه خکارته به خوای بده ته بده وای منغه خپل ډیر ګناغان غارانی منغه خپل ځان له ګنانه پاک نه غنو زه که د ګنانه پاک پیغمبران دي منکه به ډیر ګناونه خدا دا چاغه ټول مشرانې بدنام کړي زمنګ مشران منته اجازه نه راکړي مسائل به نه چړي درونو هغه په دې تو نه درونو حقونه ګیرکړي مسائل به نه چړي چې پیسې لا راشي قالوا حزبنا ما وجدنا عليه ابانا غير طوى ما تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول راشي اغسطت الله ورسوله لي قالوا حزبنا ما وجدنا عليه ابانا وايدي من لبرداه شي مندي من باي باني مشران قالوا لو كان لا يعلمون شيئا اگر شي مشران دي چنه بيدل پیش باني ولا ات دونا بسملاروا هم مشران عالماني بهدايه لا जिंदा خبر توي یا ایحلذین آمنو اے دیماں خاوندانو علیکم لازم دی تاسو باندې انفسو کوم بچاو د خپل ملګرو لا یضر کوم من ذواللہ زرا نشیدار کوله تاسو تاسو چې گمراه شویری اځه ته ته تم کله چیکله کی په بیان کې کله چیکله کی تاسو په ہدایت کې دیا چې شقالې مانې دا هم خیال کې شقال تم خیال کې وې اشكال داري راضي ناظركم منظر لیدید ته تو زرا نه درکې تاسو تاسو چې ګمراه نشئ مېره کله چې په هدایت یی ولی نبی علیہ السلام په هدایت نو سو نبی علیہ السلام په هدایت او ډېر کاتران ویشه په ګانو ویشه په توکانو ویشه یې کنزلی ورته کډی دی ویني پیراماتي کډی دی زرا ورته رسول دی حدیثه مژد دلایو زركم نو معنا کو معنا کې اشكال ختميږي لا رو کوم زه نظر کوي تاسوتهنا تا من دغ چا والله چې کومरा شې ته د دمکه چېل کې په بیان کې یو سرېنا کوي نو دغنا با با تا باې نه اثر نه کوورځڅو کوې چې ته بایدیان باې ل کې نکلا کیا چې ب ې کل نوکهنا کي نو داکنا تا ظر ش سوله مو کومله د راګر د دستاسو جینیان د ټولو په یو نه به حکم خبر ورکیتاسو به ما کو تاسو د عملون پاس چې عمل کړي تاسو یا ایوالذین امنو دیمان خوندانو شهادتو دین کوم گواہی پمن تاسو کې شهادتو دا مبتلا ده او رسو اسنانی ذکر کې اسنانی دا خبر دی شهادتو اسنانی گواہی د دوه تنو مته دا خبر اذا حضراء کلشی حاضر شهاده کم الموتو یو تاسو تا مرگوحین الوسیعتی بو وقت وسیعت که اسنا د دو نو زوا عادلین چی خواندان نین ساعت دی من کم ستاسو او آخرانی یاد وطن نور من غیر کم غیر ستاسو غیر ستاسو نا ها چه ستاسو دی دن علاوه بی اینان تم تاسو زورت تم سپر که و فیلار دی با سا بږ کومره سی تاسو د مرګ اودا طریقه دا دا چې دوارو طرفین له بغ قسم ورکین پدی کې دوارو طرفین له قسم, قسم خو به یو طرف لور کې چې کوم منکر دی اودې کې دوارو, دوارو طرف نو دا دوارو طرف نشي قسم ورکین نو دا ځکه چې په یو خبره کې یو منکر دی په بل کې بل منکر دی یو وی مانره او ابل وی مان نه نه ډه را کړې اګه جام ا چې کله یو څلېتو هغه سره د پټن روان دي او اوا که چمالندازیده مختصرا څلېتو دملګيري او هغه سړي سره سامان د پای کی تعریف دې نیولې چې دی کې دا لو خره دا نو خه دا سامان دا سامان ټول په کې لیکل دي هر کاوس کې او چې کله ته تاګل امر کراګلې وینځي که وڅېتو کې ځماده مال په ځما خپلوارن ته واړل اغه والکه هغه ووتانو چې کلهه والکه نو چې هغه پارسته هغه خپلوان یو کټونه کی د سرو جامنو نو دوی ته ویل دي چې د سرو جامنه شته نو دین کار کړی لري چې مونږ خو نه پټ کړې وینا مونږ د پټول یا نه پټول جدا خبره د خو نه شته په کې د لیکل کې لري ګواهر علا قسم ورکو قسم ورکولو طریقه دا و چې جمع کې راګیر کلل او خبره ورته وکړه چې تاسو قسم وکړي چې مونږه نه یې پټ کړې دا نور ته وی چې تاسو قسم وکړي چې مونږ نه یې را کړې بس دا, دا قسم طریقه وا چې منکر کر طرف طرفینا غلې به قسم ورکې دي کې دواره طرفا یو یو خبره کې مونږ نه دوالو دواله طرفون لې قسم ورکم باصا بد کوم ورته تاسو مصیبت المودی مصیبت د مرګ دا بیسونا همارا گیر با کئی تاسود دا گواهانا مم با دا قید اتفاقی دی او دا اتفاقی زکر که مم با دی صلاح تی رسو دا مانزنا زکر دا صلاح تا مراتین جمع دا مم با دی صلاح تی رسو دا جمع نا یعنی عرض کې که جمع وان پاگی کی را گیر که دا گواهان اور او دا تی داد ملک زرا چن نظر با دا اللہ پنم که نو قسم بم الله اللہ کې وَيُقْسِمُ بِالزَّمَانِ بِاللَّهِ قَسَمًا لَّوْ كِفَالًا إِن يَرْتَضِ دُمْک ستا سو شکوی پدی باندې چتوی د روغ وی لا نشتری بهې زمانانا دا جواب د قسم کوي وسو لا نشتری چې نه گوړه کومنګا بهې پر قسم باندې سمان د دنیا ولو کان ذکور باګر کډی نږدې وی ولا نقم شهادت الله نه پټو ګواہی د ان نبي شيک قوم بایزان پدغه وخت لمن الازمين قام قال گونان گارونه یو و انو خبردار ک ایش والا انهما پدی خبر بانی چی داد والا دې د مری وارسان استحق قام سے در زی دلی د تاوان اسمان د تاوان ف اخران ند وتنا یقوم ان بدر لشی مقامهما فزاد ده گواهنو مِنَ الَّذِينَ کسانو نه استحق قال مون او لاه چې تاوان او لاې چاغوی ډیر لایددي دګواهې په یوقسیمانې نو قسمی نهو کې بلهی پاللهلهشهادتونناشيخ مخه دوایی زمنګه هکو ډې لایه من شهادتي هماې شاد د دوواونه وما ته د ناممنږ زیاتې کړې قوم که ان نابیشه کمن به ایزان په دغه وخت کې لمین الظالمین قام قاد الظالمون یو ذالک اد نادانی زیرا یا اطب شهادتین جرا تو کی په گواهی علی وجهه خپل طریقه باندې او یا او یا obeysri کی ان تو رد ایمان اون چی وا پزری قسمونه باندې ایمانې م رستله قسمونه د نو خبر به بیا صحیح کی جستازو اقسمنا بطالت و واپس کولې چې ګورې ک تاسو درو غوي وتقول لا ويري د الله نه واسمو او رهي والله او الله لا يهدي القوم الفاسقين توفيق نور کې قوم فاسق دان نه دنیاز او قسم پاغه چا کوا چالم الغيظين اوس تر هر نه خبري يا ما يجمع الله الرسل يا كاور سجوب کې الله رسولان هنره وَيَقُولُ بُيَلا مَاذَا أُجِبْتُمُ سُجَوَادَ رَكِيشُ يَتَاسُدَ قَالَ وَايَ بَدِيلَ عِلْمَ لَنَا نَشْفِي لَمَنْ إِنَّ أَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَامُ الْغُيُوبُ يَقِينًا خَاصْتُ بُويَ گِپَګې بو باندې إِذْ قَالَ اللّٰهُ كَلَائِچِ وَإِنَّ يَحْيَى إِنتَ ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَاكَ نِمدِي زَمَانِ يَمَتَ آلې کا او په مور ستابان دی ه یت توک بیرروین کو دو سره کله چې تو کل لیمون ناسا خبره به کې خلکو سر ما دی په ځانګو کې کالهګډالی کې راې پهرا باې وکه چې چابانې ګډال راځ هغه اعلان شک کې دی سررو په ځانګو کېتی اغ اعلاننی شک دی ولم تقل کتابه کله شومي خود د تاته کتابه وال حکمه تا وقل مندي وال توته او توات ونجله دا هنا مدلله درقل نط الله تعالن ته محاج شوي و تخلوکو کل چې جوول بدي مننتويي د خېنااک تره فشان دمرغ بزني زما په وکم پطان په کیانو قبرې وپه و تا کو نو تو هر ام بزنی نو زما په حکم باندې کا امرګه به جوړه نوم زما په حکمو کو پکې به پکې ونه نوم زما په حکم به دا ستا حکم نو ستا اختیار نو اختیارات او تصرفات الله زان ثابتې دي د اسلام نه نه پی و تو ال هغه جوړه مرزا دیون والا براسو برې کی والا دیزنی زما په حکم ام مشرکین چې کوم علی حسبه نوې دی په خدای زوره وردی ها وی د خدای باندې زور چلیږي د دوین وی د لوی ځوان زور په چلیږي د قطبان او د غوسان زور په وی چلیږي تو رجل مو تاکل چې رئیس تل لمړي بزنسه ما په وکما وایس کڤا تو توکل چې باندې کړو بنی اسرائیل آن کستان هیڅ دې ته هم کله شيرات یوکل دیته دل بهیناده دی په کارد لایلو بن اسرائیل مستان بن کر مدد دا چې علیہ السلام زن نشی بچکولے ہاں نو تا تو تا تو تگلید درورت سی و تا تو تا تو پیدا درورت سی فقال اللذینا نوی باقسانو کا فروشکو فریکرم من ہند دینا انہا زاند رضا اللہ سیر مبین مگر جادو دیکھ کارا ویز اوہدو الالخوارینا کل جزڑکی میوا چولا خبره خبر ها خوارینو تا ان آمینو یعنی ملگرو د حسیٰ علیہ السلام ته ان آمینو چیمان راولی او حیطو وحی پا معنی دا خبر اچول او دا کله کله پا معنی خبر ارو باندیم را دی صورتی انعام ایک سو بار آیات که الله فرمایی وحی په گنو معنو باندی را دی و کذالک لِكَ اجلنا لكل نبينا ادو ان شياذین الینسی والجنی هر نبی لرمی دشمنان غرذلی چیتا ناند بندیا نوبیریا نو نا یوہی بعضو ملابذ ان زخرف القول غرورا یوہی وڑی خبری باذی دا علماء خبری د دوکی وای په مانادو خبر ورلو باندې وای په مانادو حکم باندې مرضی لکه سوره النحل ورلسمه سی پاره 287 نمبر یاد واو احا ربک ایل النحل حکم کړی رفسه مشود گبینتا وان په معنا دو حکم باندې راضی نداوه په ګانو مانو باندې راضی دا دری مانی ماوکړی ما دلتا وا اذ اوهیتو عن زمان او كلاچ رگيني خبرو اچولا اينال خوارينان ملگرو ديسال اسلام تا ان امنو بيداچي ما ناوليبما و د رسولي پر رسول زما قالو بيديا من نا من گيما ناوليب و شاد گواشي به ان نا مسلمونا پري خبر اچ منغا مسلمانانيو اي قال الخواريون اكل چي ملگرو ديسال اسلام يا ایسا اپنا مریم آئے ایسا زیدہ مریم حال یستدیو ربک آیا طاقت دری رستان ایو نزلالینا مائد ترنینا سمائی دا چراولی کی منگ باندیو خوانچل آسماننا قال اتاق اللہ اوی سا علیہ السلام ان کنتم مومنین کئی تاس مومنانا قال اوی دوی نریدو منگ ارادگوان ناکول دینا ت نه کولوکونه مض چېونه زمنګه ونا لما پو شوقط سرخت نه دا چې من دا منږ سره رشتیا اوکړل نکوونه لیاې نه شین شو پهې باې دګواونه کوی منږتهخواچ را ل ایث ل السلام ې دله نه راکئ د چې زمنږونه مطمین شي دا یو مجزه شي قال عيسى ابن مريم و عيسى ابن مريم اللهم ربنا اي رب زمنگا انزل علينا ماهي من السماعي راوليكي منباني خوانچه ده اسماننا تكونو لنا اي دنجيشي زمنگ ده خوشالي لأولنا ده پار ده ولنو زمنگا و آخرنا ده پار ده رستانو زمنگا من آيه تم منگاو نخستانا موجزو استاد طرفنا وار زق نار زق راکه موږ دا وان ته خير راځي دین نو تو غوا را دې زق ور غون کو نه یي قال الله تعالی انی منزل هذیک الذکر لایکم دین علیکم بطاسو فمَیَکفرن کشیکفرک بعد منکم بارس پتاسو سجين و انی به او عذب و عذاب اورکم دلرا عذاب انداسی عذاب لا عذب و عذاب منی ور کریدا اذا ينتظا من العالمين دم مخلوقنا و اذ قال الله يا يسرنا کلام اوج شو مبی علیہ السلام ذکر وک و اذ قال الله کلا چی وی اللہ یا یسرنا مریم مریم انت قلت للناس آیات ولی خلقدان اتخذو نیچی و نیسی مالر آوانی و امی ها مرزو ما الیئینی دو مندگاران من دونی اللہ بیدالینا قال سبحانکو موسیع دیسی علیہ السلام جوابو نو تغورا سمرو دا ادب ندک قال اوی عیسی علیہ السلام سبحانکو پاکی دتالران ما یکونو لینی رجائز مالر آن اقولا چیوی ما ما لے سلی بیاق، آج نشتے مال ارود آغی حق، درم، انکن تقل دووک جریم حضر چمائوی لی دیلام، فقد عالم تا نبتا سرا پوئی اتا پاگی بل جواب، تا علم پوئی که ما فی نفسی، پاس بائن چیز مازر کی والا آلم ازنا پوئی کم، ما فی نفسی که پاس تا علم کی انک عند علام القیوب یقینن تو خاص بوئے خاص ته بوئے په غیب باندې ما قلت له ما ندی ویلی دایتا الا ما امر دنی به مگر اج حکم نکړه ما د پای باندې اني عبد الله چې باسه تو کوي ربی و ربکم چې رب دمار امستاسین وکنت علیہم شهیداهم بدی باندې ما دن تبین صبوری چون پا دیکین کې علیہ السلام سمرا دا عدب ندک جوابو نوار یو شاگر دی او اغا عدب ناک دی دا اغا پسر بانده استاز تشا رپورٹ راو رسو چستا پسر دی شاگر دی دا خبرې کلی دي اشاگرده چه کلا ملاشی ورسرانو آغا چه عدب ناکی نو آغا دا عدب جوابو نورکی او جی تاسو تاسو شان دا دینا اوچت تی او زو استاسو پاک که آغا خبره کومچه آغا زما اختیار نده آغا زما دا حق نوه زما سا خواهی گی نا او جی خبره تاسو پسی کلی نو تاسو ته زما علومی ما تاو سره وقت تیر کړی ری است تاسو شاگرده ما او ما ک چا د خبره کړي ده نو غوې کي چې کومه مسله ودلی ده او مسلب م بیایان کليو پهې خل پاسېبد لګ د ده نو زما استاد تر من خلاب راوللي ادب پانداز کې دا پا خبرې چې بیااد به شاګدي استاداز ورتهوي چې لکه دا خبره دي ول کلې د هغوی خبره نو دا د بیاادبه انداز. عواقد ادب په طریقه نه کوي ارشاد اسلام سره د ادب نه ډک خبري کوي الله عطا فلم مات وکنتو علیهم شهیدا او په دې باندې غوا تو به هم سو پورې چوم په دې کې چې سو پورې پکې ما نو مات د حالات حالت پتا و فلم مات توفي دنیار کله چری واغې سماله را پوران کونتان ترقی بالهم وی ته په دې باندې نه کهبان دما ته پتا نه لېږي بدریان وې نبی له اسلام ته عرض الاعمال کیږي نبی له اسلام چې ابن مسعود رضی الله عنه ته ویلیو زه به جواب کوم قیامت کې زماره ور شي کوم کوي صلی الله علیه دا جواب دی نبی له اسلام بنده وي کون ته انتر رقیب اليهم چې کله دې ځاغسته نو ته نگهبان وي او نبی له اسلام ته عرض الامان کیږي او درود پی پیش کیږي او هغه جوابم د در درود ور کوي د دې په ان خپل مقام کې بیا وځاهت د در درود وکم. وانت لا كل شيء شهيده او تو پار شبا با نگواي ان تو عذبهم عذاب ور کي ديتا پهن مه بادو کو نو يقينن دي حساب دي گاني وينتافر لهم کي چرته بخنه کي ديتا پهن کانتلا جي زناقيم يقينن خاصه غالب حکمت والے کاذاب ور کي ستا خو خدا ک بخنه ور دكين الله ته غالب حکمت والے او د غفران په غفران سره عزیز دا ولي زګه ابادي سره چې چاته بخنه نو د دیوج نه کوي چې دا غنه یریږي کمزورې دي نو الله عزیز الله کبه نه کینو هغه کمزورې نه عزیز غالب دی الله هغه باندې کمزور نه کیږي دشمن چې څوک ماغ وینو د دغه ودی نه چې کمزوري دي نو انت العزيز چې کلا اسارات بد رالل نہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نہ مشورہ آ ویستا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ آ ویستا آ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ توئی استا مشورہ لو سارا بدر کی عمر رضی اللہ دار قتل کم ابو بکر بخل رشتہ دار قتل کی عثمان بخل رشتہ دار دا گوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے شکلتا پوسو کو استاس رائی دا و زمان دار رائی دا چه قتلو یه نا تو والو شاید چیدوی اللہ معاف کی او شاید چیدوی ایمان راوڑی نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالیٰ عنہو تاو فرمائل ستا مثال د موسیٰ علیہ السلام غندرے او دنوح اسلام السلام غندرے چه موسیٰ علیہ السلاموی اللہ مشدد قلوبہم اللہ زونے منجمد کی او الله په دی باندې هواره راولې او نو عليه السلام میلی مېلې سورت نوح کې دي ولا يلدو الا فاجران کفار الله داسې هلاکي چې فاجران او کافران نه دي غي ختمي کې هغه نسل ولله ختم کې ابوبکر رضی الله تعالی او تو مثال د ایساله السلام او ابراهيم عليه السلام ونت غي ان تو اجبم فینم عبادك الله کا بازاو ورکې نن ستا بندګاني کې بخنه ورته کې نن ته ابراهيم عليه السلام همدغه ویه هنوستا مثال ابراهيم عليه السلام حديث اسلام اونته وین تا پرلومکه وک نه کې دیتان وین نکا انتلاجی زل کیمیا کې نن خاصه غالب حکمت والی قال الله وی دې الله هاذا يوم ينفخ الصادقين دا ورځا چې پېدا پور کرېستی نو تاسو په مریږه راځي لو کی وای کی بات ننتا دل نہ دل نه دونو دا وینولې خالدی نزی ابدا من شپې پای کې امیشان رضی الله وانهم رضا دی الله دېنا ورزوانو دې رضا دې الله ما زالکل فوذ لذیندا کامیابې لری یو خبر کوما سبا وین الله ته درس چټی وی کلی کې دماس تارې نو سبابو الله درس کو ذالک الفوز دا کامیابې لریه سوره کې څلور مسلې بیانولې تحریمات الله تحریمات العباد الله نذور العباد چونکې د نذور العباد را دا ډېر سختو دا ډېر ګران کارو دا مسلاه په درگاه کې دی کولا نو منجور نپریخو دی جامعی در نشلولی وی واسکاتی در نشلولی و گالای در تنو و پریخی اغارت پی در نتس نس کردی و تکلیف بی برداش کردی و وحل تکولی خودلی و نو سره سر سر بشارتون ملازی کرد که اغا بشارتونو نقشا لگا پیش کوم لند لند آیت نمبر ست اگوری وازگرو نیمت اللہ علیکم یاد کئی نیمت دا اللہ پتا سبانی ومیتاقه اللذی واسق کم دیہا وعدد اللہ آجی مضبوطیه کردی تا سر پاغیبانی اللہ سر دی وعدہ اکڑا او وعدہ اللہ کردی دا از قل دم سمینا وعتوانا کل چیوی تا سواری دا منگا تابی داریو وطاق اللہ دا اللہ نام كي الله سرم وعده وقره وطابدار سوي نو, نو نمبر عاد كي الله فرمائي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعده كده الله كسان وصره شيمان را وده عمله كده نيك اللهم مغبر الدون واجر نظيم ذيلا بخينه دي واجر لوئي دي تبه كور ترواني او كور كي وده چا قرآن نيه وردل خلق بلا مخل را رواني شلالاجر آغي كاكا جر آغي ها کو کام راگی، آتا وارتا شروع شید، تول مدل راوی تیتا وارتا قرآن شروع شید، آت نمبر پند راگ، یا لالکتابی، ہم بیاو آخر رکیوے، قَدْ جَاعَكُم مِنَ اللَّهِ نُحُوَ كِتَابُ مُبِينَ، راگل تازتو دا اللہ ترہ پرانا کتاب کارا، ای بوی خیر آلی، خیر آلی، حدر کرانا میرا وڑی دا، یا تِبِهِ اللَّهُ مَنِتَّبَارِ توصی ورګې پدې داب الله اجازه چې تا ویداری کړې درځه منځ یاد الله صبحو السلام دلا رود السلام ديا او با سیدی ناراد چې ورو نارانا ته ویا دیه می لاسرات مستقيمه ني ګلاري تم روانې دا چې رڼا مي راولې دا نو لسمه اته بیا وایي دی وایي چې دا تاسو وایي مونږه ودا درته دا ایا هل الهدایق جاءكم رسول ينيبكم الا فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من مبشر ولا نذير كنوا اي چې موږ د سو یو زیری راکون کې کې نویر اغله مثلا میراولې ده فقط جاءكم مبشر ونذير رايت الله طرفه یې راون زیره درکون کې یې را درکون او زیره پس باندې درکې نوآد نمبر 35 یا ای او الذین آمنوا تتقوا الله وقولوا ووصلا اے بیمان خواوندانو د الله نو یریږئ الله ته نږدې کډ لټوي نږدې کڅه و جاهدوا فی سبیل حجاد کيف لاردا الله کی رور ته باندې وې پلار ته باندې رونه چې جمعاتان وجاهدوا فی سبیل حجاد کيف لاردا الله کی نال کنتوب لهونږه کامیاب شې شو مانگا وجنی سے تبا پپل جون تن شوئی جیادونکے لحال لکم تفلحون آیت نمبر چوالیس زتو ازگاریا وزرتوئی وینا دا اللہ کتاب آنی پیسلوکا دا اللہ کتاب ہوئی چوالی سیاد آخر جملا ومال لن یاکم بمان ظلاللہ فولاہکا هم الكافرون ورپس سیاد آخر جملا ومال لن یاکم بمان ظلاللہ فولاہکا هم الظالمون سینتالی اولهاکوم ب منزل الله اوله کو هممل فاس کوه دله کې تاب باې چې سوک پیسلی نه کوي الله و دا کافریر د ظالم د فاسق دی د الله کتاب دغاه کېئ دا ته سوی زر ته دایم چې سفا لاړ درته الله خدل ورپې یاد وین او کولالاری در ته خدل امتحان دربانې کوي فتاب قل خ راته مر کوالی او کوي نیکوکې راضی چېنیې وکو نکی دا کهو ننبر یاته راځي چې دی یوګو هغه وي ته باندې کې کې دا ځان اسبرګه جوړ کړې شي خوړه ته هاو دا ځان جوړ کړې څه 500 ورځې قرآن واوې چې لیونی شوی لا چې دانه مرګ دانه در لدر درکا یا ای ولذینا منوم یرتد دمن کو منبینی دې دیمان خووندان سې واړی تاسو نه سدين خپلنا وک تاسو کې د دیناسو واړې دل فساو فاد الله بقوم يحبهم ويحبنا الله بنور راولي اللہ بور سرمینو کی، اللہ سرمینو کی، وقتا سی نمانی، اللہ بدا سی قمرہ ولی ازلتین علی المومینین، عزتین علی کافرین، مومنانو سب محبات، کافر اسر سختین، یجاہدو نفی سبیل اللہ، کتازو جہاد نکوئی، آئی بلا اللہ پلا رکھی جہادو کی، وَلَا يَقَافُنَا لَوْمَتَ لَائِمَا، نَيَرِهِ مَلَامَتْ يَا مَلَامَتْ گَرْنَا، عَوْدَا اللہ کو روالِ وَرْكَئِ، او عزت ماسته بایکات زلری شو زما د کوره دا ته څه جوړ کړی دی وانه شې ورطوای په دوستی را سره نه کوي خلک در سره بایکات او کې دوستان ختم شي انما ولي حکم الله ورسولو والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه الله رسول المؤمنان دوستاني اوه کسان چې لا سره دوسی کړی را پاین نهس بلایهم الغالبون دا لا ډله دا بیا څه ته یا په وقت الله كتاب ممن لأو أنه مقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أقل من فوقهم ومن تادر جلهم وقت الله كتاب دمغارا كي خدا اللهم پني متون كي دوبكي لاند باندن متون بي يا أيو الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مسألة در طرح سوما كي سبابانا جوڑا نشي قداء كار ديونا كورا دي, دي وجه مسألة نكي واللہ کی مڑبنی کی واللہ یاسیو کمینان نہ اس اللہ وای د خلقونه بچی الله وای اخلاصیں و کموټالو چې نه دی منلې اغه خلقو تو ګوره داوی حالت څه شو وکه یهودیانو منلې نصاراو منلې اغوینه الله غمو نه لریګری اونہ تریات اینلذینا منو ولذینا ہاد والسابیون والنصارا منہ من باللهی کنےټالی چی قران منلې دین مننه من دی اخرت یې عمل वला خوف علیهم ولا هم یازنون الله د غمون نه پځاد میني غمون د نه راضي خپ قانون نه د نه راضي به تر یاد کی بیا کیچا نه ده منله لقد غفر الذين قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم اغي وړتکل یو بابا علی کله بل بابا وی غت کافر بیجی مسیح ابن مریم د اله وی له او مسیح ابن مریم معصومو گناه دین کیدلا هغه د اله وی له وی کافر دی هغه خلقو آ چیچا دري علي هم نن ليدې ما غټ کافر دي او هغه تبر توای شي راځي مساله درته کومه دی دوی مساله څه دا څه مساله دي راولې دا نو مساله ورته شروع کې اعد نمبر 82 119 نو شروع کې قال الله وهذا يوم ينفوس فادتين سبهما ويل لديه الله شي دا ورزدا پیدا پور کريستيانو درشیا د نه دي د لارجن نون دي چې په دې بعد لا نه دونه دا غي نه ولي خالدين جز ابدا هم شي پای کې رضي الله عنهم و رضوانه اللاتنا رضا فيد الله نرضان ذلك الفوز العظيم و دا كان يابل ويدي كتا دا الله دين خلق و دا الله دين لقبول مسألة دارا لله ملك السماوات والأرض خاص الله لراباتشي دا سمانون عظم قد وما فيه ناجب دي و هو لأكل شهن دا الله پارشبان قدرت والد